Але коли інтереси його і Морса одного разу зіткнулися, добровільно уступив дорогу, більше того, відразу відгукнувся на пропозицію стати до Морса на службу. і Відчував, швидше за все, його приховану силу, як і Бицьо, та з часом Вітан став правою рукою і незамінним поплічником. Посланий до Зарічанська, він вивчив усі місця, де любив бувати Бицьо і, між іншим, доповів, що в того її коханка здається постійно, бо в нічних клубах, на більярді й навіть на концерті заїжджує естрадної зірки на стадіоні, понесло ж його туди. Він був помічений з однією і тією шкралею, як і годиться, вродливою, довгоногою, статурною блондинкою, хоч і явно фарбованою. Вітан і розізнав, що звати її Аліна – Вчорашня барменша пройшла через кілька рук доволі крутих братанів, доки не підчепила битя. Той, видно, всерйоз нею захопився. Але, як виявилось, не настільки серйозно, щоб не уступити заради спокійного життя і двадцяти тисяч доларів на додачу. Подорожа до Полівська тривало чотири дні, як і задумав Морс. Кріт зі сміхом розповідав, як Аліна з понтом вручала йому валізи, Напевно, зі шмахтям, як сідала в ауді, яким приїхав Кріт. Мала надуті губки, але не надто засмучений вигляд. Очевидно, зметикувала, що йде до крутішого братана, ніж цей задрипанець Бицьо, який добровільно віддає її іншому. Бицьо, як потім виявилось, справді наплів своєї пасії, що нею зацікавився неабиякий авторитет. Що він – в силу обставин мусить її уступити і дуже просить Любу Аліночку не сердитись і поїхати до Полівська. А він її все одно кохає і згоден буде, якщо вона захоче, прийняти назад. «Слизняк», – презирливо сказала Аліна, котра ще не знала, яка предебенція чекає її попереду. За найближчим приміським селом Кріт зупинив машину і сказав, що його пасажирка – Маю його вислухати. Далі вона піде до Полівська пішки. Як пішки? Витріщилася Ліна. А так, пішки. Спокійно, майже лайно, сказав кріт. Вийдеш, кицю, зараз із машини і подебуляєш пішечки. Ніжками твоїми стрункими. Даремно ти туфельки на шпильках ходила, блін. «Та нічого, можеш і босячком шпацірувати, невелика мадама, та й ще не дуже холодно». «Ти жартуєш?» Ще більше заокруглилися її очі кольору стиглого волоського горіха. «Які біса жарти!» – сказав кріт, а далі матюкнувся, бо Аліна спробувала дати драпака, а для цього намагалась відчинити дверцята, біля яких сиділа. «Даремно, двері були міцно зачинені». Вона ще було шарпнулася, хотіла побити броньоване скло, чи що, але Кріт уже міцно схопив її за руку. «Слухай, курвочко, сюди!» – сказав уже з металом у голосі. «Ти будеш робити те, що я скажу. Йтимеш пішечки попереду машини. Я ж тихенько їхатиму за тобою. Усікла?» «Боже, навіщо це?» – видихнула вона. Тебе у Полівську твій хазяїн за це? Він і наказав так зробити. Чуєш, Турепо, засичав Кріт. І не здумай дорогою викидати якісь фокуси. Когось покликати на допомогу, скажімо, чи звернутися до ментів, якщо їх побачиш? Вони тебе, може, і виручать цього разу, але в штанях чи багажнику не заховають. Завтра чи післязавтра отримаєш дірочку своєму гарному лобику, а може перед тим і підвісять за те місце, яким ти своєму бицьові давала, усікла. Кріт дав їй можливість переварити почуте. Він бачив, як ворушаться м'язи під скулами, як ненависть струменіє з усієї постави, прикритої лише дорогою короткою сукнею, на яку була накинута легенька курточка». Кілька разів нервово лиснула язиком яскраво наквацені губи, шкрибнула пальцем із довгим червоним нігтем себе по коліну. Ну, озвався нарешті Кріт, надумала, що, що ви зробите зі мною в Полівську?